Вже недовго жити на цьому світі. Коли вона помре, увесь той чудовий маєток дістанеться вам. Хоч би яка лиха вона до вас була. А тож, власність є власність, і ніякий бісів син у вас її не відбере. Мустангер весело засміявся. «Он ти який законознавець, Феліме. З тебе вийшов би першорядний адвокат, але, слухай, ти, здається, забув...» що я від самого ранку не мав в роті ані різки. Що там у нас є в коморі? Е, – Паничу, не дуже там густо. Ви ж нічого не вполювали за ті три дні, поки ганялися за своєю плямистою кобилкою. Є трохи холодної оленини, є кукурудзяні коржі. Коли хочете, я посічу м'ясо і підігрію горнятку. Гаразд, я почекаю. А може, щоб легше чекалося вип'яти крапелиночку віскі? «І то діло налий. Чи з того, чи з водою? Хоч воно й дурниця зовсім не той смак!» «З водою тільки принеси свіжої з річки!» Фелім узяв срібний келих і вже рушив до дверей, коли Тара зненацька підхопився і з сердитим гарчанням кинувся на двір. Фелім з деякою осторогою пішов за ним. Та за хвилину собака перестав гавкати, а тоді радісно заскавулів, як видно впізнавши когось із давніх знайомих. «Це старий зепстамп», – обережно визирнувши за двері, сказав Фелім і вже сміливо переступив поріг, щоб заразом і привітати гостя і виконати доручення господаря. Чоловік, що так упевнено підійшов до хатини Мустангера, Відрізнявся від її мешканців не менш, ніж вони один від одного То був високий, добрих шести футів на зріст чоловік У великих чоботях з дубленої алігаторової шкіри Та в заправлених в широкі халяви штанах Із грубого домотканого сукна, колись пофарбованого кизиловим відваром А тепер геть брудного від часу в сороці з шкіри, надягнені на голе тіло, та в пошиті солдатської ковдри довгій курці, що давно витерлась до основи, і втратила свій первісний зелений колір. Ото було й усе його нехитре, щоб не сказати нужденне вбрання, яке доповнював дуже пошарпаний сіро рудий повстяний капелюх з обвислими крисами. Спорядження гостя свідчило, що він мисливець із тих, які віддавна промишляють у лісах Північної Америки. Під правою рукою в нього на черезплічних ременях висіли сумка з кулями та великий вигнутий серпом ріг для пороху. Куртко перізував грубий пояс із шкіряними піхвами, з яких стреміло саморобне рогове руків'я довгого мисливського ножа. Від більшості техаських мисливців цього чоловіка відрізняло те, що він не носив ні мокасинів з гетрами, ні довгої шкіряної сорочки з торочками по подолу. На його скромному одязі не було вишивки чи інших оздоб, на зброї та спорядженні, ніяких карбованих візерунків, одне слово, нічого, що виказувало б бажання їх власника якось прикрасити себе. Усе мало вкрай простий, майже примітивний вигляд, так ніби самій вдачі мисливця було огидне всяке хизування. Навіть рушниця, його вірна зброя і головне знаряддя його промислу скидалися скоріше на грубу, довгу залізяку, припасовану до неполірованого, потемнілого від часу бруска дерева. Коли мисливець ставив її прикладом на землю, дуло сягало йому до плеча. Цей невибагливо вдягнений і споряджений чоловік виглядав руків на п'ятдесят. Обличчя мав смагляве, суворими, як на перший погляд, рисами. Та придивившись ближче, неважко було добачити за ними схильність до спокійного незлобивого гумору. Жваві вогники у його невеликих сірих очах говорили про те, що мисливець добре розуміє жарт, а при нагоді і сам може пожартувати. Ірландець Фелім уже згадував його ім'я. То був Зебулон Стамп або Старий Зеб Стамп, як називали його дуже начисленні знайомі. Уроджений і питомий кентукієць, як казав він сам, коли його питали, звідки він родом, Зепс там провів свої молоді роки, там таки, в штаті Кентукі, серед пролісів, по берегах Місісіпі, не визнаючи іншого діла, крім полювання. Не зрадив він свого покликання і тепер в зрілому віці, перебравшись у дикі хащі південно-західного Техасу. З того, як вистрибував навколо гостя Тара, радісно вітаючи його в свій собачий спосіб, Можна було здогадатися і про дружні стосунки між Зебом Стампом і Морісом Стангер. Доброго вечора! коротко мовив Зеб, заступаючи вхід до хатини своєю великою постаттю. Доброго вечора, містере Стамп! відповів господар, підводячись йому на зустріч. Заходьте, сідайте! Мисливець широко ступнув через поріг і незграбно мостився на табуретці, де перед тим сидів Фелім. Вона була така низька, що зебові коліна опинилися проти підборіддя, а довга цівка рушниці піднеслася, мов, спис на кілька футів над його головою. Чорт би їх узяв у ці табуретки! Пробурчав він, видимо, невдоволений такою позою. Та й стільці заразом. Як на мене, то куди краще вмоститися на колоді? Хоч знатиме, що вона під тобою не розвалиться? Спробуйте пересісти сюди, мов господар, показуючи на шкіряну скриню в кутку. Тут вам буде зручніше. Старий Зеб послухався, і, випроставшись на весь свій велетенський зріст, пересів на скриню. Ви, як завжди, пішки, містер Стамп? Ні. Моя стара худоба стоїть припнута до дерева, я сьогодні не полював. Ви, здається, ніколи не полюєте верхи. Я ще не з'їхав з глузду. А верхи полюють, тільки безмозки телепні. Але ж скрізь в Техасі так заведено. Заведено чи не заведено, але це дурнячий спосіб його вигадали дачі дурні. Пішки, я за день полюю більше, ніж за тиждень на конячому хребті. От вам кінь таки потрібен, бо ваше діло зовсім інше. Та коли вирушаєш на ведмедя чи на оленя, чи на дикого індика, то гупаючи верхи лісом і сам нічого до ладу не побачиш, і всю дичину на милю довкола розполухаєш. А свою стару кобилу я тримаю тільки на те, щоб перевозити здобич, і ні на що інше вона мені не потрібна. «Вона десь тут?» – ви казали. «То, може, нехай Фелім поставить її під підповідку? Ви ж заночуєте в нас?» «Та за цим я, власне, і прийшов». Тільки про конячину не турбуйтеся, я її добре припнув. А на ніч – пущу пастися. Попоїсте з нами, Фелім якраз готує вечерю. На жаль, нічого особливого в нас немає, сама січена оленина. Немає нічого кращого за добру оленину. От хіба лише вимежатина. Тільки і те, і те краще смажити на жару. Та, здається, ми все-таки поласуємо сьогодні смажениною. Містери Феліме! Коли ви зволите прогулятися до моєї кобили, то знайдете там індика, він прив'язаний до сідла, я підстрелив його по дорозі сюди. Оце нам пощастило. вигукнув мустангер, бо, правду кажучи, комора наша зовсім порожня. Останніх три дні я ганявся за рідкісним мустангом і так захопився, що навіть не брав з собою рушниці. Тож і ми з Фелімом і Тара страшенно зголодніли. А що за мустанг? з неприхованою цікавістю спитав мисливець, пустивши повз вуха останні слова господаря. Така собі шоколадна лошичка з білими плямами, чудова тварина. Сто чортів, друже, та задля цього діла я ж сюди і добирався. Он як? Я бачив того мустанга. Може, той кобила, не знаю, бо вона не підпускала мене ближче, як на півмилі. Я кілька разів бачив її у прерії, і оце прийшов сказати вам, що ви її зловили. І слухайте, чому. Після нашої зустрічі, вже коли я запримітив того мустанга, я був у селищі на Леоні. А туди саме приїхав один чоловік, котрого я знав ще на Місісіпі. Це багатий плантатор, що звик жити собі на втіху, а особливо любив приймати в себе гостей. Скільки всякої дичини постачав я йому до столу і не злічити, його прізвище – Поіндекстер. Поіндекстер? Геш, це прізвище добре відоме на Місісіпі, від Орлеана до сент луїса Тоді він був дуже багатий. Та гадаю, і тепер не бідний, бо привів із собою не менш як сотню негрів. До того ж з ним приїхав і племінник. Його прізвище – Колхаун. Цей теж має грубі гроші і не знає, куди їх подіти, як не позичити дядькові. І певне він так і зробить. Бо на те є свої причини. А тепер, друже, я скажу, чому приїхав до вас. Той плантатор має дочку, яка страшенно любить коней. В Луїзіані вона їздила на таких норовистих, які тільки там були. А оце почула, що я розповідав старому про плямистого мустанга. І не давала йому спокою, поки той не пообіцяв купити їй цього коня, хоч би скільки він коштував. Сказав, що Ладен викласти за нього хоче дві сотні доларів, коли той справді такий уже чудовий кінь. Звісно, як почують про це тамтешні мустангери, то всі як один подадуться на лови. Отож я нікому нічого не кажучи і прискакав сюди, чим на своїй старій конячині. Зловіть плямистого мустанга. І ті дві сотні ваші – це вже, повірте, зебові стампу. Може... «Вийдете зі мною на хвилинку, містер Стамп, сказав молодий ірландець, підвівшись і ступаючи до дверей. Мисливець, трохи здивований цим несподіваним запрошенням, пішов за ним. Моріс Джеральд привів гостя до повідки за хатиною і спитав, «Чи не схожий цей мустанг на того, про якого ви казали?» «Та щоб я пропав, коли це не він! Уже вловили!» Ну і пощастило ж вам, друже. Дві сотні доларів, наче з неба впали. А лошиця таки варта цих грошей. Геть до останнього цента. Пригарна худобинка. Ото зрадіє міс Пойндекстер, Мабуть, аж танцюватиме з радості. Розділ сьомий. Нічні прикрощі. Несподівано дізнавшись про те, що Моріс, ніби вгадавши його бажання, вже зловив плямистого мустанга, старий мисливець страшенно зрадів. Ще доща піднесла його настрій добряча порція рідини з бутля, де всупереч побоюванням Феліма вистачило кожному і по ковтку для апетиту перед смаженим індиком і ще по одному, щоб запити з'їдене, і ще по кілька. До люльки після вечері. Тим часом за столом точилася жвава балачка. Як ведеться серед жителів прерії, багато говорили про індіанців, переповідали різні мисливські історії. Зепс там знав їх безліч, отож і вів розмову здебільшого він, та так, що з уст враженого Феліма раз у раз літали здивовані звуки. Проте ще задовго до півночі Балачка згасла. Може почасти і через те, що спорожнів заповітний бутель. Та була ще одна, ймовірніша причина, яка змусила співрозмовників подумати про відпочинок. Уранці Мустангер збирався вирушити до селища на Леоні, і всі мали встати рано, щоб приготуватися до подорожі. Дикі коні були ще майже неприборкані, і Їх належало зв'язати одне з одним, щоб не розбіглися в дорозі, та чимало інших справ залишалося на ранок. Мисливець пустив пастися на довгій мотусті свою стару худобину, так він називав миршаву конячину, на яку сідав верхи досить рідко, і повернувся з ветхою поруділою ковдрою, що, звичайно, правила йому за постіль. «Лягайте на моєму ліжку!» запропонував гостинний господар. А я постелю собі кінську шкуру на підлозі. Ні, відказав гість. Ці ваші полички не для Зеба Стампа. Я люблю спати просто на землі. На ній і сон здоровіший. І нема куди падати. Ну, коли так, то влаштовуйтеся на підлозі. Отут, затишне місце, зараз я постелю вам шкуру. Не треба ніякої шкури, друже. Марна ваша праця. Старий Зеб Стамп. Не спатиме на підлозі його постіль. Зелена трава прерії. Як? Невже ви збираєтеся ночувати просто неба? здивовано спитав Мустангер, побачивши, що гість перекинув через плече свою стару ковдру і рушив до дверей. А тільки так. Але ж ніч дуже холодна. Майже як під норд. Ну і пізнею. Краще вже трохи змерзнути, ніж до ранку задихатися в чотирьох стінах. Та ні. Ви, певно, жартуєте, містер Стамп. Мій молодий друже, з притиском промовив мисливець, не відповідаючи прямо на запитання. Ось уже шість років, як Зеб Стамп не вкладався спати під покрівлею. Колись я мав таку собі домівку в дуплі величезного платана, ще на Місісіпі, коли була жива моя стара, задля неї я й влаштував те житло. А коли вона померла, я перебрався спочатку до логізіани, а потім вже сюди. І відтоді в мене над головою тільки синє небо Техасу, і вдень, і вночі. Ну, коли ви хочете спати на дворі? Таки хочу, коротко відказав мисливець. І переступивши поріг, подався до Лужка, що був між хатиною і річкою. Він взяв з собою не лише свою стару ковдру, на руці в нього висіла скручена кільцями мотузка з кінського волосу, ярдів шість чи сім завдовжки, так зване кабрієсто, що ним звичайно припинають коней на пасовище, але цього разу мотузка призначалася на інше. Пильно оглянувши траву на кілька ярдів навколо себе, світив місяць, видно було досить добре. зебстамп ретельно розіклав на траві мотузку обвівши нею оглянуту місцину так, щоб всередині можна було лягти. А тоді вступив те коло, закутався в ковдру і спокійно простягся на траві. За якусь хвилину він начебто вже і спав. Він таки справді спав. Про це свідчив його рівний і гучний віддих. Маючи добре здоров'я і чисте сумління, Зепстамп завжди засинав одразу ж, тільки нолягав. Та спочивати йому довелося недовго. Весь час перед тим за кожним його рухом стежила пара цікавих очей. То були очі Феліма Онійла. «Правий Боже!» – пробурмотів ірландець сам до себе. «З якого це доброго дива старий? Обгородився мотузкою?» Якийсь час цікаві змагалися в ньому з чемністю, але зрештою взяла гору перша. І тільки номисливець захропів, як Фелім підкрався до нього, труснув за плече і виклав своє запитання. «Хай тобі, чорт клятий ірландський осел!» – вигукнув Зеп Стамп, не приховуючи досади. «Я був подумав, що це вже ранок. Навіщо я обводжу себе мотузкою?» «Та навіщо ж, як не на те, щоб не залізла якась погань?» «Яка погань, містер Стамп? Змії чи що?» «Та звісно, що змії. Хай тобі, аби що, єдино вже спати!» Незважаючи на те, що йому так гостро вичитали, Фелім повернувся до хати невидимо задоволений. Живучи в лісі, навіть людді, Фелім майже ні з ким не спілкувався отож і не знав про таку властивість Кабрієсто. Він вирішив одразу ж застосувати нове знання на ділі. Тихенько, щоб не збудити господаря, який вже спав. Він зайшов до хатини, зняв з кілка волосяну мотузку, а тоді вислизнув на двір і поступово розмотуючи мотузку, виклав її навколо стіноселі. Спорудивши свій оборонний вал, він повернувся до хатини і, переступаючи поріг, пробурмотів сам до себе. «Ну, Фелімеоніл, цю ніч ти вже спатимеш спокійно. Хоч би скільки було того гаддя в Техасі!» Після цих фелімових слів навколо хатини Мустангера запала цілковита тиша. Така сама тиша була і в хатині. Земляк Святого Патрика, вже не боячись нападу плазунів, Простягся на кінській шкурі і майже миттю заснув. Якийсь час здавалося, що всі втішаються незворушним відпочинком. І люди, і собака Тара, і полонені дикі коні. Тишу порушувала тільки худобина зеба Стампа, скубучи траву на пасовищі. Та невдовзі виявилося, що і сам старий мисливець не спить. Він перевертався з боку на бік, наче йому не давала заснути якась неспокійна думка. Перевернувшись так разів з десять, зеп і невдоволено озирнувся довкола. «Хай йому чорт тому нахабному ірландському Йолупові!» – процідив він крізь зуби. Зіпсував весь спочинок бісова душа. «От би витягти його з хатини та й скинути в річку!» Була б йому добра наука, аж руки свербляться зробити. І стримує мене тільки повага до його господаря. Хоча той теж ірландець, але людина гідна. Певно, я вже так і не засну до ранку. Виливши отак свою досаду, мисливець знову загорнувся в ковдру і ліг на траву. Але заснути не міг і тепер. Чути було, як він совається, перевертається з боку на бік. Нарешті він знову сів, і з його уст полинув потік слів, дуже подібний до першого. Тільки цього разу погроза скупати Феліма в прозвучала ще певніше і рішучіше. Зеб начебто ще вагався, чи виконати йому свою погрозу, коли раптом побачив щось таке, що повернуло його думки на інше. Футів за двадцять від того місця, де він сидів, по траві, звиваючись, повзла довга, тонка істота. За формою тіла та лискучою, сріблястою проти місяця шкірою неважко було розпізнати, що то за плазун. «Змія!» – пошепки мовив Зепстамп, не зводячи очей з рептилії. Цікаво, що ж це за порода, шасти тут серед ночі. Для гримучої, начебто за велика, хоч у цих краях трапляються гримучки майже такі самі завбільшки, але ця надто світла кольором, та й тілом затонка. Ні, це не гримучка. А. а, а, а, а пізнав, це шкурочка. Мабуть, шукає яєць. От бісова душа су не просто на мене. В голосі його не вчувалося страху, навіть коли він побачив, що змія повзе до нього. Мисливець знав, вона не переліза через волосяну мотузку, а торкнувшись до неї, поверне назад неначе то вогненна смуга. Почуваючи себе в безпеці в своєму магічному колі, він міг спокійно стежити за непроханою гостею навіть якби то була найутроїніша з усіх змій прерії. Але ця змія не була утройна. Навпаки, зовсім не здатна заподіяти якусь шкоду, за що й дістала просторічну назву курочка. А тим часом, серед північноамериканських плазунів, це один з найбільших. Зеб сидів і дивився на змію. На обличчі його відбувалася тільки цікавість. Та й то не знає яка. У мисливця, що звик наживати просто неба, це видовище не викликало ні подиву, ні ляку, навіть коли змія підповзла ще ближче і трохи підвівши голову, ткнулася в мотузку. Після цього вже й зовсім нічого було боятися. Курочка, наразившись на кабрієсто, миттю повернула назад і поповзла геть. Якусь хвилю мисливець сидів нерухомо, спостерігаючи, як змія плазує по траві. Здавалося, він не знав, що робити, чи то наздогнати й вбити плазуна, чи дати йому зникнути так само тихо, як він і з'явився. Якби то була гримуча або мокасинова змія, зеброщавив би їй голову під бором свого важкого чобота. Але на мирну курочку його неприязнь не поширювалася. Про це свідчили і ті кілька слів, що їх він пробурмотів їй услід, поки вона поволі віддалялася. Бідолашний плазун, нехай собі живе. Він мені не ворог, хоча й висмок той часом індичі яйця і тим зменшує поголів'я індиків, але ж так йому призначено від природи, то й не варт за це його винуватити. А от винуватити того. «Дурно верхого ірландця, що нахабно розбурхав мене, я таки маю причину. Страх, як хочеться добряче провчити його, тільки так, щоб не образити цим мого молодого друга». «Стривай, Богом присягаюся придумав. Саме те, що треба, не будь я зепстам». З цими словами, старий мисливець, обличчя якого враз... Прибрало веселого, лукавого виразу, підхопився на ноги і, пригнувшись, побіг наздоганяти плазуна. За кілька широких кроків він наздогнав курочку і, розчепіривши пальці, кинувся на неї. Наступної миті довге лискуче тіло змії вже звивалося у нього в руках. Ну, містере Феліме, ночувайся. Сказав він так, наче звертався до зловленого плазуна. «Я нажину на твою бісову ірландську душу такого страху, що ти в мене до ранку не заснеш. А як ні, то значить я дурень, що не годен відрізнити орла від індика. Оце тобі буде добрий товариш на цю ніч». Виголосивши таку тираду, Зеп підійшов до хатини і, скрадаючись у її затінку, пустив змію всередину мотузяного кола, яким Фелім так завбачливо обгородився перед сном. Повернувшись до своєї трав'яної постелі, мисливець знову обгорнув плечі старою ковдрою і пробурмотів. «Плазун звідти через мотузку ніяк не вибереться, це ясно. Так само ясно і те, що...» Шукаючи виходу, він повзатиме по всій хатині. І якщо десь за півгодини не залізе на того ірландського бевзя, то старий зепстамп сам бевсь. О, це там що таке? Здається вже. Якби мисливець і хотів сказати ще щось, то однаково не почув би і сам себе, бо цієї миті щинився такий гвалт, що, напевне, переполохав усе живе по берегах Аламо і на кілька миль в окрузі. Почалося з людського крику, чи краще сказати Зойку, такого, що міг вихопитися тільки з ірландської горлянки. І справді, той моторошний звук видав не хто інший, як Фелім О'Ніл. А вже наступною мить голос його потонув у хорі собачого гавкоту, кінського фуркання і ржання. І цей лемент тривав кілька хвилин без перестанку. «Що сталося?» – запитав Мустангер, підхопившись з ліжка і навпомацки пробираючись до свого нажаханого слуги. «Який біс у тебе вселився, Феліми? Чи ти побачив привида? «Ой, панечо, буде гірше, Бог мені свідок!» На мене напала змія, геть усього покусала. О, святий Патрику, я нещасний, пропащий грішник. Тепер я, напевне, помру. «Покусала, кажеш, де?» – спитав Моріс, квапливо засвічуючи світло, і разом зі старим мисливцем, що вже прибіг до хатини, почав оглядати тіло слуги. «Так, не бачу, не бачу ніяких укусів», – провадив він, повертаючи Феліма на всі боки і пильно досліджуючи кожну п'ять його шкіри. «Жодної подряпинки», – коротко докинув стамп. «Не покусала?» «Ну, хвалити Бога, але ж вона повзала по мені. От наче і зараз відчуваю холодна, мов милостиня». «А чи була тут взагалі змія?» – спитав Моріс, не дуже вірячи Фелімовим словам. «Мабуть, це тобі просто наснилося, Феліме. ой «Ой, ні-ні-ні, не наснилося, паничу, справжнісінька змія. Хай мене грім поб'є, коли брешу». Гм. Угу. Схоже на те, що змія так і була, сухо зауважив мисливець. Ану подивимось, може, й знайдемо її. Та все ж дивно. Навколо хатини лежить волосіна мотузка. То як же змія перелізла через неї? А, он де й вона, зепстамп, показав у куток, де, згорнувшись кільцями, лежала змія. «Е, це ж усього-навсього всього – сказав він. «Від неї шкоди не більше, як від голуба. Не могла вона тебе покусати, містере Феліме. Але ми її, однак, скараємо». З цими словами старий мисливець схопив плазуна, підняв високо над головою і так пожбурив на підлогу, що мало не вибив з нього дух. «Ну от, Феліме», – мовив він, – довершуючи справу підбором свого важкого чобута. Тепер лягай собі і спи спокійно до самого ранку, чого-чого, а змій, уже можеш не боятися. Штовхаючи ногою поперед себе мертвого плазуна, зепстамп вийшов з хатини, а тоді весело посміючись сам до себе, знову простягся на моріжку на весь свій велетенський зріст. Це вже Втретє за ту ніч. Розділ восьмий. Слід отруйної стоноги. Коли зі змією було покінчено, скрізь довкола відновився мир і спокій. Сковоріння собаки затихло разом з криками Філіма. Мустанги – знову тихо стояли під гіллястими деревами. У хатині теж запала тиша. Чути було тільки як час від часу, неспокійно перевертається на своїй постілці Фелім, що втратив віру у захисні властивості Кабрієсто. Та й на дворі тишу порушував лише один звук, хоча й зовсім не схожий на вовтузіння в хатині. Він був чимось... Середній між крокодилячим риком і кумканням – жаби. Та оскільки цей звук виходив з ніздрів зеба стампа, то міг бути тільки хропінням заснулого мисливця. А його небо, яка гучність, свідчила, що той спить здоровим і міцним сном. Так воно і було. Мисливець заснув майже тієї самої миті, як востаннє ліг у середині свого мотузяного кола. Помстивши сірландцеві за перебитий сон, він враз заспокоївся і тепер знову спокійнісінько хропів. Майже годину тривав цей перегук таких різних звуків, і до нього вряди години годи долучався крик великої вухатої сови чи жалісне квиління койота. Аж ось знову, так само зненацька, Гримнув попередній хор, що його заспівувачем знову був той таки горлатий ірландець. «Ой, лишенько!» – заволав він так, що одразу збудив не тільки свого господаря в хатині, але й гостя на дворі. «При свята Богородице, причисте діво, порятуй мене, порятуй!» «Від чого тебе рятувати?» – спитав мустангер, знову схоплюючись з ліжка і похабцем засвічуючи світло. «Що з тобою таке, бісів ти, сину?» «Ще одна змія, ваша милосте. Ой, та ще й куди лихіша за ту, яку вбив містер Стамп! Ось щоб я пропав!» Вона покусала мені груди, де вона проповзла, там так все горить, немов наш коваль у Балібаласі припік розжареним залізом. «Хай тобі сто чортів поганий титхір!» – загорлав Зеп Стамп, ставши на порозі зі своєю ковдрою на плечах і заповнивши собою весь дверний отвір. Це вже вдруге ти збудив мене клятий ірландський дурню. Ви вже мені пробачте, містере Джеральд. Я знаю, дурні є скрізь, і в Америці їх не менше, ніж в Ірландії. Але такого дурноверхого йолупа, як оцей ваш Фелім, мені ще зроду не траплялося бачити. Як на мене, то ми сьогодні так і не заснемо, коли не втопимо його в рідці. Ой, містере Стан, люби, не кажіть такого. Клянуся вам обом, що тут ще одна змія. Я певен, вона і досі в хатині. Ось лише хвилинку тому вона повзла по мені. Мабуть, це тобі наснилося? Напівзапитально мовив мисливець уже спокійнішим тоном. Кажу ж тобі, ніяка тихаська змія не переповзе через волосину, мотузку, а ота певна була вже в хатині, коли ти надумав обгородитися. Навряд, щоб їх залізло сюди дві. Ось ми зараз подивимось. Ой, Лишенько, та ви погляньте! закричав ірландець, задираючи сорочку на грудях. «Ось де, ось де її слід! Якраз на ребрах! Я ж вам кажу, що тут була ще одна змія! О, присвята Богородиця, щось зі мною буде, пече як вогнем!» «Змія?» – вигукнув Стамп, підступивши до переляканого ірландця і наблизивши до нього свічку. «Де ж пак змія? Ні! Хай її сто чортів, це не змія!» Це ще гірше. Ще гірше за змію? В розпачі, сказав Фелім. Гірше, каже ти містер Стамп. Ви гадаєте, це небезпечно? Ну, хто знає, як воно повернеться. Все залежатиме від того, чи знайду я тут поблизу, що треба. І чи скоро знайду. А як ні, містер Філіме, то не ручуся. Ой, містер Стамп, краще й не кажіть. Що це? спитав Моріс, побачивши на грудях у слуги довгу червону смужку, неначе проведену навскоси розпеченим залізним стрижнем. «Що воно таке, скажіть?» – повторив він з тривогою в голосі, помітивши, як похмуро оглядає мисливець той дивний знак. «Я ніколи такого не бачив. Це щось небезпечне?» «Дуже небезпечне, містере Морісе», – відповів Стамп, жестом запрошуючи у Стангера вийти за двері, і, говорячи пошепки, щоб не почув Фелім. Але що це таке? Нетерпляче спитав Мустангер. Слід отруйної стоноги. Отруйної стоноги? Вона вкусила його? Та наче ні. Але цього і не потрібно. Їй досить проповзти по шкірі, щоб убити людину. Сили небесні. Невже це правда? Так, містер Морісе. Я не раз бачив, як здорові чоловіки врізали дуба від такої от... Смужки на тілі. Треба його рятувати, не гаючи часу, бо скоро в нього почнеться страшна гарячка, а тоді потьмариться розум, як ото коли кусить скажений собака. Та лякати його поки що не треба. Ось я побачу, чи можна йому допомогти. Є в цих місцях одна така рослина, і якби мені її швидко знайти, то ми б його легко вилікували. Та от як на те бісів місяць, сховався за хмари. І шукати доведеться навпомацки. Я знаю, там, на крутосхилі цього зілля багато. Отож, виїдіть, заспокойте бідолаху. А я подивлюся, чим йому зарадити. За хвилину-дві повернусь. Ця їхня розмова, що велася пошепки, та ще й за дверима, замість погамувати Фелімів страх, розбурхала його до краю. І ледве старий мисливець зник в темряві, подавшись на пошуки рецівної рослини, як ірландець прожогом вискочив з хатини, ще відчайдушніше репетуючи. Минуло кілька хвилин, перш ніж господар спромігся його заспокоїти, запевнивши, хоча й сам не дуже втавірив, що ніякої небезпеки немає. А ще за хвилину потому в дверях з'явився зеп Стамп, і поглянувши на нього обидва і слуга, і господар, Відчули полегкість І впевнений вираз його обличчя І спокійні рухи Краще від будь-яких слів говорили Він таки знайшов те, що шукав У правій руці мисливець тримав Кілька темнозелених довгастих кружалиць Обтиканих гострими колючками Морісу пізнав листя добре знайомого йому Кактуса орегано «Не журися, містере Феліма!» – заспокійливо сказав Зепстамп. «Тепер тобі нема чого боятись. Ось де. Зіллічко, яке враз витягне з тебе гарячку швидше, ніж згорить кинута вогонь пір'їна. Та годі тобі репетувати, друже. Ти ж побудив усіх звірів, птахів, плазунів на двадцять миль в окрузі. Якщо ти і далі так горлатимеш, сюди збіжаться з гіркоманчі, а це буде куди гірше за оту бісову стоногу». Пошукайте, чим його перев'язати, а я тим часом наготую припарку. Витягши спіхо в ножа, мисливець передусім позрізав з листя кулючки, а тоді зняв цупку шкіру, дрібно покришив соковитий м'якуш і, розрівнявши його на подані мустангером чисті полотнинці, з мисливською вправністю приклав цю, як він казав припарку, до червоної смуги на фелімових грудях що її всупереч поясненню Зеба Стампа залишили не кіхтики-стоноги, а її отруйні жувальця, які раз по раз впиналися в шкіру сплячого. Припарка подіяла майже одразу. Сік кактуса виявився доброю проти отрутою, і потерпілий, позбувшись страху, щасливий з того, що тепер його життя в безпеці, поринув в глибокий і цілющий сон. А самозваний лікар, після марних пошуків стоноги, ця гидка істота, на відміну від змій, не боїться волосяної мотузки, мовчки вийшов з хатини, знову вмостився на своїй зеленій постелі і спокійно проспав до ранку. З першим променем світанку всі троє були вже на ногах. Філімова гарячка минула, а з нею і його нічний страх. Нашвидку поснідавши рештками смаженого індика, почали квапливо готуватися до від'їзду. Колишній помічник з збалєбалаха разом з тихаським мисливцем готував диких коней до подорожі через прерію, міцно прив'язуючи їх одне до одного, а тим часом Моріс клопотався коло свого гнітого та плямистої лошиці. Особливо багато уваги приділяв він прекрасній полонянці. Розчисував їй гриву, хвіст, зчищав з лескучої шерсті плями грязюки, що свідчили про те, як уперто він ганявся за цією твариною, перш ніж накинув ласо на її горду шию. Та годі вам, друже. сказав запстамп, з подивом спостерігаючи за мустангером. Зовсім ні до чого, аж так її чепурити. Будлі по індекс тернести, хто відмовляється від свого слова. Ви і так отримуєте ті дві сотні, небудь я запстамп. І хай мене чорти візьмуть, коли вона не варта цих грошей. Моріс нічого не відповів на слова старого мисливця, проте ледь помітна усмішка в кутиках його уст давала знаки, що кентукієць зовсім не так зрозумів причину його ретельності. Не минуло й години, як мустангер вирушив дорогу верхи на своєму гнідому, Ведучи за собою на ласо плямисту лошицю. Позаду, під наглядом Феліма, легким клусом біг табунець, призначених на продаж мустангів. Зеп стамп, молотячи п'ятами по боках свою стару худобину, насилу встигав за ними, а позад всіх, обережно ступаючи по колючій траві, тюпав Тара. Хатину залишили на призволяще, щільно причинивши обтягнуті кінською шкорою двері, щоб туди не забрели непрохані чотириногі гості. І тепер навколишню тишу час від часу порушувало тільки пугукання вухатої сови або пронизливий крик пуми або жалісне дзявкання голодного койота. Розділ Прикордонний форт Над фортом Інш, на високих щоглах, майорить американський прапор, кидаючи колихливу тінь на незвичайно цікаву для допитливого ока картину. Це картина справжнього прикордонного життя, вірогідно, змалювати яке зміг би хіба що верне молодший. Життя напіввійськового, напівцивільного, напівдикого і напівцивілізованого, де можна побачити людей, що різняться між собою і кольором шкіри, і одягом, і родом занять, і належить відповідно чи то до різних полюсів цього строкатого світу, чи то до численних проміжних верств. Та й місце дії сам Форт як такий має не менш дивовижний вигляд, о той прапор Майорить не над бастіонами І обчастими мурами Отіняє не казимати й таємні ходи Не рови, не вали й не бруствери Там немає нічого притаманного Справжній фортеці Є лише грубий частокіл Із стовбурів Алгаробії Всередині якого споруджено навіс стайню на 200 коней Поза частоколом Стоїть з десяток будівель найпримітивнішої архітектури, здебільшого просто плетені з гілля і обмазані глиною хатини-хакали. В найбільшій будівлі міститься казарма. За нею – лазарет та інтендантські склади. З одного боку – гаупфахта, з другого – на кращому місці – їдальня та офіцерські помешкання. Усе те вкрай просте на вигляд. Стіни і вибілену вопном, якого так багато по берегах Леони, все це дуже чисте й охайне, як і належить бути місцю, де розквартироване військо великої цивілізованої нації. Отакий він форт Індж. Трохи далі в око впадає ще одна група будівель, майже така сама на вигляд, як щойно змальована під назвою Форт, і хоч прапор їх не оціняє, вони також перебувають під його захистом, бо саме йому завдячують своїм виникненням і існуванням. Це зародок одного з тих селищ, які, звичайно, з'являються поблизу американських військових постів, щоб у дуже далекому майбутньому стати містечками, а може і великими містами. А тим часом його населення складається з маркітанта, чиїй крамниці можна купити всякий дріб'язок, що не входить до військового пайка, з господаря заїзду та бару при ньому, що приваблює нероб гранчастими пляшками на полицях, двох карцерів-професіоналів, які, конкуруючи між собою з допомогою фараона і монте, видобувають із кишень місцевого воїнства переважну частину його платні, кільканадцяти темнооких сеньорит досить сумнівної репутації і такого ж числа мисливців, погоничів, мустангерів та людей без певних прикмет. Такі крутяться коло військових поселень чи не в кожній країні. Будинки, в яких мешкає ця різномаста людність, розташовано не без Як видно, всі вони належать одному підприємцеві. Вони стоять навколо площі, де замість ліхтарних стовпів чи статуй над витоптаною травою стримить стовбуру сохлого кипариса і ще кущ акації. Річка Леона тут вона ще майже струмок тече позад форту. Попереду розкинулась яскраво зелена рівнина, облямована вдалині темнішою смугою лісу, де могутні дуби, горіхи, в'язи борються за існування з колючими кактусами та безлічю видких, і повзучих рослин-паразитів, майже невідомих ботанікам. На південь і на схід, уздовж берега річки, розкидано будинки. Це садиби плантаторів. Деякі з них, дуже прості на вигляд, споруджено недавно. Кілька інших претензійнішої архітектури, видимо, давнішого походження. Один з них привертає особливу увагу. Великий будинок з пласким дахом і з зубчастим парапетом. Його білі стіни вирізняються на зеленому тлі парку, що обступив його півкільцем. Це Гасіенда Каса дель Корво. Звернувши погляд на північ, ви побачите чудернацьку самотню гору, величезний скелястий конус, що на кілька сот футів підноситься над рівниною. А за ним в туманній далині видно хвилясті обриси Гвадалубських гір, що вивершуєте високе і майже недосліджене пласкагір'я, ліано, естакадо Погляньте в гору, і ви побачите небо напівсапфірове, напівбірюзове. вдень ясне-ясне, без жодної хмаринки, тільки з золотим кружалом сонця. Уночі всіяне зорями, немов би викуваними із ясної сталі, з чітко окресленим місячним диском, що виблискує щирим сріблом. Погляньте вниз о тій порі, коли вже зникли зорі і місяць, і насичений пахущами квітів вітрець з Мексиканської затоки налітає на прапор над фортом і розгортає його перед вранішнім світлом. Тож погляньте, і ви побачите оту картину, що її мав би намалювати верне таку яскраву, таку виразну, таку багату різноманітними постатями, вбрання, барвами, що її годі описати пером. На цій живій картині ви розпізнаєте людей у військовій формі Сполучених Штатів, голубій, піхотинців у темнішій майже синій драгунів і в ледь зеленкуватій кінних стрільців. Не всі вони в повній формі, лише черговий офіцер, начальник варти і самі вартові. Їхні товариші, вільні від служби, тиняються коло казарми і в загорожі дестайня в червоних фланелевих сорочках, м'яких капелюхах і нечищених чоботах. Їх можна побачити і в товаристві людей, одягнених аж ніяк не по-військовому. Кремезних мисливців у сорочках з оленячої шкіри і таких самих гетрах, скодарів і мустангрів, убраних під мексиканців, та й самих мексиканців в широких білих штанях, із сарапе на плечах, у чоботях з величезними острогами та хвацько сунутих на бакир глянсуватих сомбреро. Деякі розмовляють з індіанцями, що прийшли сюди торгувати чи вести мирні переговори, їхні намети видно трохи оддалік, а червоні зелені сині ковдри, накинуті на плечі, не дають їхнім постатям мальовничості і майже класичної краси, якої не можуть зіпсувати навіть страхітливо розмальована шкіра, і липке від бруду чорне волосся подовжене пасмами з кінських хвостів. Уявіть собі цей строкатий натовп в різноманітному вбранні, що говорить про походження, занять і становище його власників. Докиньте, то там, то там чорношкірого сина Африки, офіцерського слугу чи посильного з котрої сусідньої плантації. Уявіть, як ці люди стоять окремими купками, про щось балакають, або ж походжають вільною місциною, де спинилося кілька фургонів. Уявіть, ще дві невеликі гармати на лафетах і поруч зарядні ящики. Один чи два намети, де живуть офіцери, що задля оригінальності воліють спати під полотняною покрівлею. Зіставлені в піраміду гвинтівки солдатів варти. Ну, уявіть собі все це. І перед вашим внутрішнім зором постане правдива картина військового форту на кордоні Техасу, на самому краю цивілізованого світу. Десь за тиждень після того, як плантатор з Луїзіани приїхав у свій новий дім, на парадному плаці перед фортом Індж, звернувши погляди на гасієнду Каса дель Корво, стояли троє офіцерів. Усі вони були молоді, найстаршому не більш як 30 років. Дві поперечні нашивки в нього на погонах свідчили, що це капітан. Другий з однією нашивкою був старший лейтенант. Третій, наймолодший, судячи з його чистих погонів, не дослужився ще й до лейтенанта. Вони саме були вільні від служби і знічев'я завели розмову про нових мешканців каси Делькорво, тобто про плантатора з Луїзіани та його сім'ю. Буде щось, ніби новосілля? сказав піхотний капітан, маючи на увазі запрошення, що стосувалося всіх офіцерів гарнізону. Спершу обід, потім танці, яка подія. Певне, побачимо там усіх місцевих аристократів і красунь. Аристократів? засміявся лейтенант драгунів. Гадаю, таких. Тут набагато набереться а красунь, мабуть, іще менше. Ви помиляєтеся, Генкоку? На берегах Леони вистачає і тих, і тих. Сюди привилося кілька добре відомих в родин. І вже без сумніву вони будуть на святі в Пойндекстера. Коли ж говорити про аристократів, то сам господар там такий аристократ, що вистачить на всіх гостей. Що ж до красунь, то я ладен закластися, що його дочка перевершить всіх в окрузі. Інтендантові племінниці вже не бути тут першою красуною. «Он як?» – протягло, мовив наймолодший офіцер з кінних стрільців, і в тоні його вчувалося, що капітанові слова дошкулили йому. «Виходиться, міс Пойндекстер має бути з біса гарна. А тож, вона справді диво гарна, коли залишилася така сама, якою я бачив її в останній набалу фурша». Там було кілька молодих креолів, то вони так упадали коло неї, що мало не дійшло до дуелі. Хм, то вона кукетка? – з осудом запитав стрілець. Аж ніяк, роз мене. зовсім навпаки, повірте моєму слову. Вона дівчина поважна і, гадаю, дасть від коша кожному, хто спробує повестися з нею за панібрата. Горда, як і її батько. Це в поіндекстерів спадкове. Дівчина якраз для мене, – жартівливо мовив молодий драгун. «Коли вона і справді така гарна, як ви кажете, капітане Слоумен, мені не лишається нічого іншого, як закохатися в неї. Я ж бо, на відміну від Кросмена, ще не попався, ні в чиї тенета, і хвалити Бога». «Ось що Генкоку», – відказав йому піхотний капітан, чоловік поміркованої вдачі. «Я не люблю битися об заклад, але ладен поставити будь-які гроші. Побачивши луїзу Пондекстер, ви такого більш не скажете». Якщо, звісно, не покривете душею. От такої слову мене. Даревно ви за мене турбуєтесь. Я не раз бував під вогнем прекрасних очей, і мені нема чого боятись. Але не таких прекрасних. Та чортівня якась, ви змушуєте чоловіка закохатися в цю дівчину, ще й не бачивши її? Мабуть, вона справді рідкісна, незрівнянна, красуня. А то ж, саме така вона була, коли я бачив її востаннє. «А коли ж це було?» «Бал у Лафуша? «Стривайте, зараз пригадаю, років з півтора тому. Ми саме повернулися з Мексики. Вона тоді тільки-но почала показуватись світі. Як ото мовиться, зійшла нова заря на небозводі, народжена для слави осяйна». «Ну, півтора року чи мало часу», – сказав Кросмен. а то для дівчини та ще й креолки». Вони ж бо часто вискакують заміж, коли ще й шістнадцяти не мене. Чи не втратила їй краса своєї свіжості? Хм, гадаю, що ні. Я міг би піти туди пересвідчитись, та їм тепер, мабуть, не до гостей, готуються до свята. А от наш майор вже побував у каса Дель Корво і повернувся в такому захваті від краси міс Пондекстер, що пані майорша мало не наскубла йому чуприну». «Ну, капітане, слово мене!» – вигукнув драгунський лейтенант. «Слово честі, ви так розпалили мою цікавість, що я вже майже закоханий в ту Луїзу Пондекстар!» Тепер ж, ніж ви закохаєтеся остаточно!» – серйозно мовив капітан. «Дозвольте мені застерегти вас. У красуні є сторож. Такий собі лихий дух. «А, певне брат? Так, звичайно, говорять про брата. Брата вона має, але це не він». Її брат добрий, благородний юнак, єдиний із знайомих мені Пондекстерів, кого не точить власна гордість. Тоді аристократичний батько? Ну, навряд чи він буде проти того, щоб поріднитися з Генкоками. А от я цього не певен. Адже Генкоки – Янки з півночі, а він – гордий південець. Та я мав на думці не старого Пондекстера. Так хто ж тоді той лихий дух? Чи може він справді не людина, а дух? Та ні, людина. Принаймні, на вигляд. Це її кузен. Досить неприємний тип. Звуть його Касій Колхаун. А я начебто десь чув це ім'я. Я теж, докинув стрілець. Його чув майже кожен, хто був так чи так, причетний до мексиканської війни, тобто брав участь у поході Скотта. Про Кассія Колхауна тоді чимало говорили і здебільшого не дуже схвально. Він був капітаном у полку волонтерів штату Місісіпі. Він звідти родом, але його частіше бачили за карцярським столом, аніж у полкових казармах. Там сталося два чи три випадки, після яких він здобув лиху славу за дираки. Але то було ще перед Мексиканською війною. Серед новоорлеанських шибайголів його добре знали і вважали небезпечним. «Ну то і що?» – трохи зачіпливо спитав молодий драгун. Кого цікаве, чи він небезпечний, той містер Касі Колхаунд, чи ні? по всякому разі мені до нього байдужісінько. Ви ж самі казали, що він їй тільки кузен? Хіба не так? Та, мабуть, не тільки. Я маю підстави гадати, що він залицяється до неї. О, і вона приймає його залицяння? Цього сказати я не можу. Я лише знаю, чи певніше здогадуюсь, що він у великій шані в її батька, і мені казали чому. Щоправда, це тільки чутки, але цілком вірогідні. Звичайна історія. Залежність через позичені гроші. Поіндекстер уже далеко не той багатій, що був колись. А то б ми ніколи не побачили його в цій глушині. Коли його дочка справді така принадна, як ви кажете, то мабуть тут незабаром з'явиться і капітан Касі Колхаун? Незабаром? То ви нічого не знаєте? Він уже тут! приїхав разом з поіндекстерами і оселився в їхньому домі. Дехто каже, що й він уклав свої гроші в цю плантацію. Недалі, як сьогодні вранці, я бачив його в барі. Він дудлив віскі і як і раніше. А, такий смахлявий чоловік років тридцяти. В синьому сюртуку, напіввійськового крою, з револьвером кольта при боці, так? А то ж. І з мисливським ножем у внутрішній кишені. Оце ж він і є. Вигляд у нього досить зухвалий, зауважив молодий стрілець, і якщо він справді задирака, то зовнішність це тільки підтверджує. Та добіться його зовнішність із серцем.